Поки я не забув про це написати. Торонто це найперше за океанське місто мого життя. Звучить надто патетично, я згоден, особливо оце мого життя на кінець речення. Хоча якби я написав життя мого було б іще гірше, я вдіяв, що зміг, і мінімалізував, коли я летів над океаном. У літаку показували загублених у Всесвіті з моїм дорогим Гаррі Олдменом. Я відчув себе учасником міжпланетного перельоту вже майже загубленим. Моя агорафобія, виявляється, має космічні виміри. Я боюся віддалятися від дому на відстані, які вже навіть теоретично не можна подолати власними ногами. У цьому випадку – через наявність океану. На щастя, ми нікуди не зникли з радарів, і своєчасно приземлились у Торонто. Заокеанські міста я уявляв собі як оскупчення хмарочосів. І... Курва-мама, так воно насправді і є. Що більше? В одному з них я повинен був замешкати протягом перших п'яти днів. Його ім'я, а хмарочоси всі наділені власними іменами, як ви вже зрештою знаєте, Вестінгарбор Кестлл. Мені справно надали номер на 21-му поверсі у південній вежі. І так усе почалося. Фестивальні інструкції сповіщали, що десь нижче, на 6-му поверсі, для нас, учасників, цілодобово відчинені брами «Hospitality Suite». Надалі я називатиму це місце у власному приблизному перекладі «салоном гостинності». Там кожен із нас будь-коли міг покріпитися сендвічем або чарчиною віскі, завести корисні чи безглузді знайомства, або, як метафорично піджартовували автори інструкцій, просто розпустити волосся після напруги прожитого дня. При цьому директор фестивалю «Всюди сутній і всевідючий колобок», що за розповідями «одним коротким судженням міг або навіки знищити», або так само навіки прославити будь-кого з актуальних канадських письменників, дуже наполягав на відвідуванні того салону. Очевидно, саме в салонному тусуванні всіх без винятку учасників він добачав якийсь найвищий сенс усього фестивалю. Мені це не надто подобалось, але котрогось із перших днів я вирішив і собі там з'явитися. По салону вже крутилося кілька десятків панів і пань безумовно літературного штибу. Я обережно набрав якогось бренді і пішов до вікна. Задумливо, ніби такий собі Феннімор Купер, дивитися на води Онтаріо і берегову смугу недалеких островів. Так ніби зі свого номера я не дивився туди ж. До мене підвалив якийсь тип, американець, і повідомив, що там, далі, у тому ж напрямку, лежать Сполучені Штати Америки і Баффало. «У Вермонті, – додав він, – я жив зовсім близько від Солженіцина. Я приємно здивувався своїй здатності розуміти практично все, і, зібравшися на силі, зауважив, що Солженіцин – то справді велика людина. Англійську я щойно того року почав вивчати». Торонто було першим містом у моєму житті, пардон, знову, де я міг випробувати свої новонабуті знання у спілкуванні з її автентичними носіями. Мушу визнати, що мені не найкраще вдавалося розуміння, тобто говорив я цілком непогано, але на поставлені запитання відповідав частенько не впопад. За це мене могли вважати диваком. Ідучи до салону гостинності, я подумав, що коли там уже справді не вдасться уникнути спілкування, то я мушу хоча б нав'язати власний стиль, увесь час говорити самому і нікого не слухати. Цю тактику мені довелося застосувати відразу ж по тому, як вермонський сусід Солженіця налишив мене у спокої. Якийсь дуже приязний і бездоганно галантний окулярник – Поманив мене приєднуватися до цілого кола осіб, що в ньому він виглядав на улюбленця і лідера. Я вдав, ніби приєднуюся з величезною радістю, і почав з усіма знайомитися. Насправді я в ту мить потрапив до іншого виміру. Раніше у своєму житті, ого, втретє, я зустрічав лише російських або польських письменників. Ну гаразд і ще двох-трьох німецьких чи австрійських, одного-двох угорських. А тут я вперше побачив живих письменників з Чилі, Тайваню, Пірми, Сомалі, а також із таких країн, про які я навіть не знав, що в них бувають якісь письменники. Нині я вже не пам'ятаю їхніх імен, а ті, які пам'ятаю, все одно не назову. Найбільше серед них було емігрантів – що повтікали на вільний захід від рідних диктатур і тепер мусили викладати по університетах усілякі ідіотські постколоніальні студії. А ще я вперше в житті... м mm -hmm. Да, побачив письменника Гея, котрий саме оприлюднив свою капітальну працю про кохання Оскара Вальда з Андре Жідом. А також письменницю колишню повію – котра саме видала черговий том сильно автобіографічної прози. І на додачу письменника, друга Джека Ніколсона, дуже схожого на самого Джека Ніколсона, але зі скляним оком. І всьому цьому товариству я почав активно розповідати про все на світі. Перед усім, здається, про метафоричну структуру своєї збірки «Екзотичні птахи і рослини». Тільки б вони слухали і мовчали – і самі не зверталися до мене з жодними запитаннями.